A Radio Palafuggiños propostem l'hora del peix fregit.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 a les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. passen 8 minuts de les 10 del matí divendres 25 d'octubre i avui per l'hora del peix fregit passarà Miquel Berga professor de literatura anglesa a la Universitat de Pompeu Fabra Berga serà el protagonista de la primera de les converses sobre literatura anglesa organitzen les fundacions Sharp i Pla a la Biblioteca de Palafrugell. Aquesta conversa, i la previsió meteorològica com no podia ser d'una altra manera, tancaran aquesta primera part informativa de l'hora del peix fregit. D'altra banda, després de la pausa publicitària, arribaran dues càpsules relacionades amb el camp de la salut. D'una banda, l'Elsa Rueda, infermera del cap de Palafrugell, ens parlarà del projecte Narsing Now, un projecte impulsat pels serveis de salut integrats Vaja Empordà. Tancarem l'edició d'avui amb una càpsula de psicologia amb en Pau López, el psicòleg emocional de Ràdio Palafrugell. A més a més, per la primera part també passaran molts més protagonistes, així que comencem. Bon dia, Vicenç. Bon divendres. Bon divendres, també. Divendres... Eh... Un divendres previ al cap de setmana aquest que canvia amb l'hora, eh? això s'ha de recordar també. Una hora més, segreix. Una més per dormir, una hora més per anar de festa, per segons qui. Això... Per, per el que vulguis, després una hora més. I la setmana vinent, eh, un dia menys feiner. També, eh, el dia 1 de novembre, eh, és, ah, el dia de tots sants, doncs mm. és, cau un divendres, a més a més, eh, cau bé també. Doncs això, després d'una setmana intensa i amb aquests aiguats que ens han deixat a tots colpits, mm -hmm. doncs bueno, arribem al cap de setmana. Arribem al cap de setmana i després, doncs, com deies tu ara Vicenç, després d'aquests aquest, aiguats farem repàs amb en, amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estatit, de les pluges que han caigut aquí a la nostra comarca. I també comencem amb dues notícies doncs, tristes, eh? per, perquè parlem doncs, de dues defuncions. Sí, sí dues eh, informacions necrològiques. En primer lloc, mor el popular pastor de l'Estartit, Jordi Moixac. Aquest famós eh, pastor, una de les personalitats indiscutibles en el món dels concursos d'atura, va morir dimarts de forma sobtada mentre cuidava el ramat d'ovelles segons va formar la cadena CER. Moixac es va fer popular i mediàtic per la seva brillant trajectòria en el món dels concursos de gossos d'atura amb la seva fidel gossa que segur que molts recordareu Coloma. Els eh, resultats parlen per ell mateixos, en total Moixac va aconseguir més de 92 primers premis, 32 dels quals els va aconseguir amb la gossa Coloma i la resta amb 16 gossos diferents Jordi Moixac no va deixar mai de fer de pastor el seu ofici i la seva vocació, darrerament des de la seva masia de l'estartit disfrutava d'aquesta feina que el posava en contacte amb la natura mentre feia d'assessor i ensinistrador de gossos, preparant-los per a campionats nacionals i internacionals nacionals. Moixat que seguia doncs treballant des de l'Estatit per perfeccionar encara més les tècniques d'ensinistrament des de l'escola de natura La Coloma, on a més rebia escoles i grups. I com deies quan feies la introducció, en aquestes informacions parlem d'una altra pèrdua amor, l'exregidor del grup En Comú Podem, a l'Ajuntament de Palafrugell, Miquel Puig. La matinada de dilluns a dimarts i a l'edat de 60 anys va morir doncs l'ex regidor Miquel Puig Castelló Puig recordem es va presentar a les darreres eleccions municipals com a cap de llista del grup Palafrugell de en Comú Podem, havia estat, però, en d'altres àmbits de la política i també en el teixit associatiu de, de la vila, així que era una persona doncs coneguda, també, i l'estada, però, de Miquel Puig a l'Ajuntament de Palafrugell, com bé sabeu, doncs, va ser curta, el passat mes de maig, Palafrugell en Comú aconseguia un únic regidor i després de prometre el càrrec al ple d'investidura per culpa de... D'un càncer, com, va, com van confirmar a Ràdio Palafrugell, fons properes al partit, va haver de deixar el consistori el passat mes de setembre. Finalment, aquesta malaltia s'ha acabat emportant la vida de Miquel Puig i Castelló i els familiars i amics doncs, us hem d'explicar que van rebre visites al tanatori de Palafrugell, dimecres passat, o aquest dimecres, lloc en el qual també es va donar l'última adéu a Miquel Puig. Canviem d'ordre informatiu. El Baix Empordà estarà present a la manifestació de demà dissabte a Barcelona. 23 autobusos sortiran demà del Baix Empordà per reclamar llibertat a la manifestació unitària del 26 d'octubre a Barcelona, liderada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. A Palamós han contractat 6 autobusos, a Sant Feliu de Guixols 5, a la Bisbal d'Empordà i a Casa Nostra 4, i a Torruella de Montgrí i Calonja i Sant Antoni 2. La presidenta d'Òmnium Baix Empordà, Neus Colomer, Recorda que encara queden places lliures per a alguns d'aquests autobusos. Des del Baix Empordà està previst que surtin més d'una vintena d'autobusos aquest dissabte 26 d'octubre cap a la manifestació marinar de Barcelona. En principi, els pobles que han preparat autobusos són Palamós, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal, Palafrugell... Torroella i Calonja. Ara mateix encara queden algunes places disponibles i per tant tothom que ho desitgi es pot posar en contacte amb les uh, territorials de, de l'ANC i d'Òmnium d'aquests pobles que us acabo de dir, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, la l'Abisbal, Palafrugell, Torroella i Calonja i encara hi són a temps de reservar les últimes places. Amb el lema Mobilitzem-nos per la llibertat, la mobilització té per objectiu denunciar la repressió de l'estat espanyol arran de la sentència i fer una crida a preservar els drets fonamentals. Es tracta d'una marxa d'un ampli consens que reuneix agents socials, sindicats, partits i entitats i que es va anunciar per aquesta data el mateix dia que es va conèixer la sentència. Desenes de milers de persones ja van participar, recordem, la setmana passada a les anomenades marxes per la llibertat i l'objectiu de l'ANC i OM és repetir l'èxit de convocatòria i seguir mobilitzats amb diverses iniciatives per perllongar les protestes al carrer i fer un toc d'atenció a la classe política. La gran manifestació per la llibertat d'aquest dissabte serà a les 5 de la tarda al Carrer Marina de Barcelona. Inici dels dissabtes musicals de l'Escola de Música de Palafrugell. Aquesta activitat arriba un cop efectuat aquest trasllat de l'escola de, de música cap al nou emplaçament de l'Energia al carrer de Pi Margall i aquest dissabte doncs en aquests dissabtes musicals una nova proposta que arriba per apropar la música als més petits de les cases i també a les seves famílies. En total s'han organitzat nous sessions que es faran cada, cada darrer dissabte de cada mes i en doble sessió, la primera a dos quarts d'onze i la segona a les dotze. La Rita Ferrer, directora de l'Escola de Música de Palafrugell, frugell explicava en aquesta sintonia què oferiran. Són actuacions interactives, tal com dius tu, eh, perquè són justament eh, tal com ha explicat l'Enric, que hem triat diferents personatges, diferents pedagogies o diferents eh, companyies, que eh, Puguin fer arribar en els més petits, els més menuts, 0,3. Eh? hi hem dit. I amb, i amb acompanyats d'un pare bueno, d'un adult eh? d'un adult. No cal ni pare ni mare ni àvi el que sigui però d'un adult. i, i llavors en aquí ells faran una, una sessió d de'un tres quarts d'hora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 Thank you. També us hem d'explicar que es pot assistir a una d'aquestes activitats només o bé doncs, també us hi podeu inscriure a totes. A més a més, des de l'Escola de Música s'ofereixen paquets de diverses sessions per tal que surti més econòmic el preu per cada una d'aquestes activitats. Les places són limitades i per demà doncs, ja estan plenes però podeu trucar eh, per a les properes sessions a l'Escola de Música per saber-ne la disponibilitat. La de demà doncs, us hem d'explicar que tindrà com a protagonista la companyia de pedagogia musical musicals infant una companyia que usem d'explicar doncs, que és una les, és la pionera en aquest àmbit a les comarques gironines. Anem a Castell Platja d'Aro. Atenció, increment de l'IBI i de les taxes d'escombraries com es diu en aquest municipi, Castell Platja d'Aro. Les ordenances fiscals per al 2020 en què destaca el gran increment de la taxa de recollida de residus d'un 35,5% per a les llars i un 21,25% afegit sobre la quota que paguen els comerços industrials. L'alcalde Maurici Jiménez admetia ahir que el percentatge és important però augmentava argumentava que compensa les rebaixes del 12 i 18% que s'havien aplicat en el tribut en els anys 2014 quan van descomptar un gravament de la Generalitat no aplicat i el 2017 quan es va deixar de pagar l'amortització de la maquinària del present contracte de servei. El termini de contracte ha arribat a la seva fi i l'executiu doncs ha preparat un concurs per adjudicar-lo l'any vinent. Jiménez explica que s'ha mirat d'ajustar l'increment a la previsió de costos d'un estudi tècnic però es preveuen millores, com ara més contenidors de totes les fraccions, un servei de recollida de podes a domicili, més mini minideixelleries, vehicles més sostenibles i la incorporació de les urbanitzacions que van recepcionant Mondaro, Els Pins, Oest de Sant Pol i Can Manel en l'horitzó. Entre els plans, a 10 anys vista, hi ha repartir l'amortització de costos de manera uniforme per evitar fluctuacions a la taxa, tot i que també influeix la previsió que el cànon de la Generalitat per tona de rebutge enviada a l'abocador pugi de 41 a 47 euros i més en el futur. D'altra banda, la pujada de l'Ibi doncs, us hem d'explicar que en aquesta localitat de Platja d'Aro serà més continguda. Les llars de Castell-Platja d'Aro veuran incrementat el seu rebut en un 1,9%, menys per a les finques rústiques, en aquest cas un 12%, per bé que en aquest cas el seu import és inferior. Entre els motius, Jiménez, alcalde de la localitat, destaca que pesa el fet que els costos de manteniment de franges perimetrales de seguretat contra incendis, uns 320.000 euros anuals, els assumirà el consistori i així, d'aquesta manera, el podran compensar. Tornava a la nostra vila, els aparcaments intel·ligents a Palafrugell són més a prop pregunta, què vol dir això d'aparcaments intel·ligents? Ara us ho expliquem així ho avançava aquesta setmana Pau Lledó, regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell i és que abans d'acabar aquest any arribaran aquests aparcaments intel·ligents a Palafrugell, en aquest sentit la iniciativa es tracta de la primera fase del projecte de Smart City impulsat pel Consistori aquests aparcaments intel·ligents tenen la peculiaritat que quan tu t'acostes a un aparcament veuràs un panell que posa o al centre de la vila, això s'ha d'acabar de, de, de, de parlar, però tu veuràs eh, per, exemple, per exemple aparcament del Casal i veuràs quantes places lliures et queden disponibles per tant, poder, si vas pel carrer Torres i Jornama, no cal que giris no? doncs per, per allà, si veus que no queden places disponibles o en queden poques i poder en un altre aparcament de la, de la vila doncs hi ha un, una zona doncs hi ha més aparcaments, no? És per intentar doncs, facilitar la mobilitat i per, doncs, que la, la, els conductors i conductores tinguin més previsió. En aquest sentit, doncs, us hem d'explicar que això és una actuació innovadora al municipi i que arribarà, en principi, abans que acabi aquest 2019. En aquest sentit, Lleudó també explica que la, explicava que la iniciativa s'emmarca en el fet de potenciar el Nadal a Palafrugell, per això volen implementar abans que acabi aquest any 2019. Encara, però, resten, com us dèiem, per definir quines seran les zones d'aparcament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 Així, per acabar de decidir on i per informar al voltant del sistema d'aparcaments intel·ligents, durant aquest mes d'octubre, convocaran la taula de mobilitat, un fet que doncs, ja van dir que farien en el passat ple del mes de setembre. Per tant, els aparcaments intel·ligents, com en d'altres localitats de, de, de, de Catalunya, recordo, a l'escala sí que, sí que n'hi ha, doncs, a Palafrugell s'han apuntat bé de ser una realitat. Som Cultura programa una decena d'activitats al Baix Empordà. El novembre es tornarà a convertir en el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona amb la quarta edició del Som Cultura. Un esdeveniment que ofereix una selecció d'activitats que permet descobrir l'àmplia of oferta cultural de les comarques gironines. La quarta edició de Som Cultura proposa més d'una cinquantena d'experiències que tindran lloc a nombrosos municipis i espais culturals gironins. D'aquesta cinquantena al Baix Empordà se'n celebraran 11 entre elles màgia en directe a la Casa Màgica de Santa Cristina d'Aro i visites guiades a diversos indrets com el Camí de Ronda de Sagaró, la Cova d'Andaina a Santa Cristina d'Aro i a les barraques de la Pescadors de Palamós. Una de les principals novetats d'aquest any són les rutes literàries que aproparan l'obra d'escriptors com Josep Pla el dissabte dia 2 de novembre als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell i de Víctor Català el dissabte 9 a Torroella de Mongria. En aquesta edició també destaca un nou bloc de propostes per desenvolupar Descobrir el patrimoni de forma amena a través de jocs de misteri i escape rooms. A Palafrugell s'ha organitzat el 9 de novembre un cloé d'on viu al recinte febril de Camp Màriu i el mateix dia sortirà de Gualta una gincama pordanesa amb e-bike. Com en anys anteriors, Som Cultura també ha programat diverses activitats inclusives amb la voluntat d'oferir una programació variada per a diversos públics. En aquest sentit, al Baix Empordà es proposen dues, de, dues el diumenge 24, la visita teatralitzada Terra d'Indiquetes al MAC d'Ull Estret i la visita al Museu de la Pesca a l'Art Totoim IT3 part. Som Cultura, recordem, va néixer amb l'objectiu de reivindicar el patrimoni monumental, artístic i tradicional de les comarques gironines. I arribem al final de la primera part de l'hora del Peix Fregit i, com us dèiem a l'inici, doncs la tancarem posant-nos en contacte amb el professor de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb en Miquel Berga i és que amb ell doncs conversarem al voltant d'aquesta activitat que tindrà lloc demà a les 12 del migdia a la Biblioteca de Palafrugell una activitat que té com a protagonista la literatura anglesa, com no podia ser d'una altra manera i a James Joyce saludem en Miquel Berga que passarà per la sintonia de ràdio Palafrugell en aquest matinal bon dia Miquel bon dia doncs gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una miqueta més de llum al voltant d'aquesta activitat que fareu demà a la Biblioteca de Palafrugell. Com dèiem, centrarem la mirada en James Joyce i sobretot en un dels relats més coneguts, o si no el que més, perquè el que més seria Ulisses, però un dels que més d'aquest escriptor irlandès, oi? Sí, bé, això potser cal dir que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 en els instituts, de fet el meu primer institut va ser l'Institut de Palafrugell o sigui que per mi eh, Palafrugell sempre té una ressonància important perquè va ser el primer institut on vaig donar classes d'anglès eh, en aquell moment eh, i després de cap d'11 anys eh, doncs, eh, vaig estar a la universitat on encara estic no? a la Universitat Pompeu Fabra fent literatura anglesa a la Facultat d'Humanitat Perfecte sí.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 Eh, és com allò dels primers a morts, eh? uh -huh. el primer a mort, no, eh, potser no és el que acabes visquem tota la vida però de sempre tota la vida el recordes no? eh? doncs a l'Institut de Palafrugell un any màtic eh, hi havia doncs, un claustre de professors molt interessants el meu col·lega de francès era l'altre catedràtic de francès era l'Estepe Beguer Eh, que també era una, una personalitat, etc i tinc un record inesborrable estem parlant, però està de, de, de l'any 80 em sembla que era el curs 80-81 Déu-n'hi-do, molt enrere doncs, si, vol, si et sembla, posem la mirada ja en el present que també, doncs uh...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 segurament sigui el, el conte més memorable de Joyce uh -huh. sí. Suposo que et refereixes a, a, a bueno, l'adaptació que va fer John Houston uh, sí, sí. en aquest sentit paga la pena, no? Mirar-la també no, no és com moltes adaptacions que es deixa sempre que desitja una miqueta, sinó en aquest cas és força fidel Sí, sí, és un cas home, són, sempre inevitablement els llenguatges de la literatura i del cinema doncs són llenguatges diferents no? tenen les seves pròpies regles no?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 que, que, que acaben fent-ho tot tant la lectura com la pel·lícula que, que estan memorables no? estan memorables és una, és una destil·lació eh, fantàstica d'una de, de, obra com Els morts no? mm -hmm. eh, amb, amb la cosa afegida si vols tu acaba va ser també l'obra última d'en John Huston que em sembla que no la va poder ni acabar de, de, de veure finalment del tot editada etc no? Tinc eh, molta ressonàncies, d'ell mateix un irlandès eh, i, i en fi, és, és una petita joia, una meravella és un... És dir, saber que puc estar amb una sèrie de gent parlant dels morts eh, a la biblioteca amb gent que haurà, suposo, llegit o que haurà vist la pel·lícula que sigui i és un, un norma privilegi perquè no, no ho posa molt fàcil no? quan, quan un test és tan extraordinari com a, en aquest cas el de Joy doncs, tot flueix d'una manera molt, molt fàcil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 tots els, els nens eh, eh, dels instituts, de les escoles d'Irlanda, diu si li preguntes, has estat mai a França, tots et diran que sí, no? I tu dius, ah, i et va agradar París, i diuen, i diuen París, París, no sé, doncs han estat a Lourdes, però és un lloc que han estat de França, no? Fins a quin punt, eh, fins a aquest punt, doncs ja es pot notar la, la presència de la de l'altre la, tema, que seria el catolicisme, mm -hmm. i diu i endavant en tant és a fer serveis també per un tercer amo, que és el, el, Irlanda i el nacionalisme irlandès no? amb el que ell se sentia també molt incòmode per molts motius eh? doncs, com veieu, estem repassant eh, què, què ens explica en aquest cas James Joyce que a través d'aquest de, relat dels morts eh, en aquest cas, eh, Miquel, no sé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 Uh, aquesta activitat de, de demà dissabte doncs uh, uh, enceta un cicle de, de tres on també repasareu altres autors anglesos el títol és Lliçons de literatura anglesa no sé si uh, vindràs a, a fer aquesta lliçó o, o no serà tan així Bueno, farà la lliçó potser és una mica uh, no, no sé qui li ha posat però potser és una mica exagerada però jo em sembla que no hauríem de dir converses, potser, converses sobre literatura anglesa no? perquè aquest és l'esperit de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 I ara sí, posarem el punt i final d'aquesta primera part i ho farem com és habitual, doncs, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estatit per comentar amb en Josep Pasqual quin temps ens espera per aquest cap de setmana, que recordem, a més a més, serà el cap de setmana en què canviarem d'hora, demà dissabte, doncs, a les 3, tornaran a ser les 2 de la matinada, per tant, doncs, tindrem una hora més de, de son o una hora més de festa, depenent de, de cadascú, això... Però anem tema, ara ens posem en contacte amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit per saber la meteorologia que ens espera per aquest cap de setmana. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada un dia més. I en aquest cas, doncs, comencem posant la mirada en aquesta previsió per aquest cap de setmana. Un cap de setmana doncs, en el que recordem. També canviarem l'horari.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 doncs agraïmen en Josep que hagi passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell un dia més i després d'aquesta doncs previsió doncs que torna la calma no? després d'aquests de, dies de pluja, sobretot dimarts i dimecres, ahir doncs ja van tenir un dia més, molt més tranquil, molt més calmat i sembla que això s'agrairà durant tot el cap de setmana. Doncs nosaltres ara sí, tanquem aquesta primera part, però no marxeu gaire lluny, que de seguida tornem amb l'Elsa Rueda i amb en Pau López. Fins ara!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 Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com Menja molt per poc. Poc, poc, poc, poc, poc, poc. Tips. Masia Urbana. Si voleu saber-ne més, masiaurbana.cat. Tites, testit, testit. Restaurant Tips a Palafrugell. Ens trobaràs a l'Avinguda del Mar 1 a la rotonda de l'autovia de Calella. Tites, testit, tites. tites.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 Retransmissió patrocinada per Aïllaments Jusgon Escuma de puniureta homologada Telèfon 972 30 30 44 Benet Pibernat Distribuïdor de casari per a calefacció domicili Telèfon 972 30 02 21 Proauto Concessionari Oficial SEAT El pas elevat de la carretera de Palafrugell Palamós Montras. Tornem a Ràdio Palafrugell seguim en aquest matinal de l'hora del peix fregit com cada dilluns i cada divendres i avui tornem a tenir secció de salut amb la Elsa Rueda, l'infermera del cap de Palafrugell que novament ens visita als nostres estudis per explicar-nos un nou tema i aquest relacionat mitjanament amb, amb, amb, una, amb un tema doncs, nou, re recentment nou que, que s'ha engegat des d'aquí de, de, del cap de Palafrugell i també els serveis de salut integrats que vaig Bon dia Elsa. Hola, bon dia Ruben. Doncs gràcies per atendre, no, per atendre la nostra trucada. No, a dir, això, és la, això és el... Això és en directe. Eh? Puro directo. Gràcies Elsa per visitar-nos novament i avui parlarem, com dèiem, d'una campanya que fa poc que heu engegat, Narsing Now. Sí, bueno, mira, aquesta és una això? campanya promoguda a nivell mundial per tal de visibilitzar i millorar la nostra professió d'infermeria. I, ap I apoderar les infermeres per liderar els nous reptes de salut del segle XXI, què et sembla? Doncs uh, d'allò més bé, no? Uh, sempre està bé doncs posar a relleu la tasca que es fan els i les infermeres, perquè a vegades doncs queda miqueta, a vegades eh sobretot si no hi has estat a dins doncs queda una miqueta tapada pels pels metges, que també fan una gran feina eh, els metges i metgesses, però sí, i els, els infermers... bueno, aquesta campanya per de la professió d'infermeria dins de les infermeres i en els auxiliars eh, i tot el personal de l'hospital, eh, saladors, etc. Etcètera, etcètera, eh tot i... el personal d'infermeria en general no penseu només amb les infermeres eh? ara, les infermeres soles no som ningú ara perquè estic parlant amb tu que ets una infermera eh? però, i amb, i, però quan un ha estat a un hospital o, o ha visitat algú no? que ja ha estat un, un llarg període de temps doncs normalment sempre parla millor de les infermeres dels infermers i també dels auxiliars i tot el personal de l'hospital que no pas dels metges, no? que van poder una miqueta més a, a, a la idea i en canvi doncs, amb, els, amb vosaltres doncs, és en qui tenen també un contacte més, més, uh, més diari i es fa una relació. No? Això també serveix doncs, per, per posar en rellot la vostra feina que feu. Exacte. Què més ens pots dir d'aquest... Bé, bueno, vol uh... impulsar l'excel·lència i posar al centre les cures d'infermeria com a instruments per a la millora de la salut de la població uh -huh. eh? i la disminució de les desigualtats. Té una durada de 3 anys i finalitza el 12 de maig del 2020 quan se celebrarà l'Any Internacional de la Infermeria per commemorar el 200è aniversari del naixement de la Florence Nightingale. Carai, què Coneixes és? la Florence Nightingale? No. Bueno, doncs aquesta senyora és la precursora de la infermeria professional moderna. D'acord, mm? doncs eh, estarà bé posar, doncs, eh, també la mirada en aquesta senyora que va ser doncs, qui va instaurar la infermeria, no?, des d'aquí doncs, també perquè, no sé, eh, amb el pas dels anys, ara ja he anat canviant la cosa, però fa no fa tant era complicat veure infermers. Sí, home, i tant. Eren, eren, normalment eren les, les monges que es dedicaven a fer aquestes tasques per, per, per voluntat pròpia. Uh -huh. eh? no, no, no estava, no estava eh, academitzat eh, la formació... Sí, sí. i aquesta senyora doncs, va ser un puntal un puntal per la que, nostra que d'aquí 3 anys ja se celebrarà això, el 200 aniversari eh, dit, de, del seu naixement o de, o de quan va instal·lar l'any que, que, que ve el 12 que ve, de maig és go. la diada d'infermeria el 12 de maig d'aquest doncs, 2020 que mm. se celebrarà aquest 200 aniversari i què més ens pots explicar el Nothing Now? Ah, el Nursing Now, eh, nosaltres farem accions des d'octubre del 2019 fins a maig del 2020 sí. i des de la nostra entitat s'està treballant amb una campanya de visualització de la infermera, no? Tan a nivell intern com extern, gràcies als grups de treball format per una vintena d'infermeres dels tres àmbits, mm -hmm. Tan de primària, com de sociosanitària, com d'especialitzada. Mm? Digues. No, no, anava a dir que nosaltres ja fem aquesta tasca no? també de visibilitzar doncs, la salut a través de la teva figura, no? però com a infermera doncs, també del cap de Palafrugell veieu que l'Elsa ens parla de tot tipus de temes, eh? a vegades ens parla doncs, tant de, pot ser d'una malaltia doncs, respiratòria com pot ser un, un tema més diari doncs, de, de com cuidar-se un mateix a, a casa, recordo una càpsula no? de, de com cuidar-se i com cuidar els altres no? veieu que les infermeres doncs, tenen, els doncs, tenen aquesta eh, podríem dir transversalitat, no? Que és una sí. paraula que està molt de moda. Sí, <laughs> que que toquen una miqueta de tots els temes, no? Has de una miqueta de tot i doncs, amb l'Elsa doncs, us anem portant aquestes càpsules de forma regular sí. i també aquest programa doncs, vol posar ple, També, sí, també sí. Vol posar la, la mirada en això, aquest programa del Narsing Now. Sí. Què més, Elsa? Bé, uh, durant els propers mesos s'aniran difonent una desena de píndoles audiovisuals per explicar les diferents especialitats d'infermeria que existeixen, no? alhora també s'ha fet una crida interna a totes les infermeres de, mm -hmm. de la nostra empresa per tal que donin a conèixer quina és la seva tasca i desig per a la professional en futur, no? I per difondre-ho a les nostres xarxes socials i circuits de televisió intern que tenim, no?, uh -huh. de promoció no sé, no sé si tu ja eh, participaràs t'han dit alguna cosa o fins i tot no sé, ara t'agafo poder aquí en fora de joc eh? no, no, eh, de fet eh, em van demanar una foto d'aquí de la ràdio ah, d'acord, mm? mira doncs, perquè, eh... bueno, també d'alguna manera doncs, també les infermeres venim a la ràdio i tant, eh? i tant els de sí, Ràdio sí. Palafrugell ho saben segur i els de, que ens escoltin de la comarca, doncs també exacte Uh, després també s'està treballant amb un element de senyalització de les infermeres dins el seu lloc de treball la campanya culminarà el 12 de maig que és el dia de la infermeria del uh -huh. 2020 amb la quarta jornada d'infermeria del Baix Empordà, uh -huh. on es treballaran i es debatran quins són els principals reptes de la infermeria dins de la nostra institució eh? però que també servirà com a element de formació i d'interrelació entre, entre nosaltres eh? perquè clar, nosaltres treballem a primària amb uh -huh. um, però, clar, les infermeres del sociosanitari, doncs, no, no ens veiem, no? Clar. Com les infermeres hospitalàries. Llavors, aquestes jornades serveixen per eh, anar tots una mica a la una, no? I conèixer més què fem cadascú. Això és eh, remarcable, eh? Em posar ara la mirada per acabar aquesta càpsula, no sé si tenim alguna altra cosa més a dir, però aquestes jornades d'infermeria, no? Quarta edició que es farà ara, doncs, l'any que ve... Eh doncs és, és, és important, no? això, que, que poder, doncs, fer relacions amb altres sectors, que a vegades, doncs, clar, si tu estàs de primària, doncs, al final sempre sí. acabes parlant del mateix, no? Exacte, exacte. Mm -hmm. Doncs és, és important això també, aquestes jornades que, doncs, com ens fan en altres àmbits de la professió, doncs, eh, el 12 de maig del 2020, doncs, també es farà eh, per quart any consecutiu eh, al Baix Empordà, aquestes jornades... Eh, doncs, on s'apleguen els diferents sectors de la infermeria. Doncs Elsa, crec que amb això ho hem eh, explicat tot. Eh, seguirem de, de prop també aquestes píndoles que vagin eh, doncs, eh, portant des del CIBE eh, al voltant de, de, aquesta, de la professió de la infermeria, no? d'intentar apoderar i doncs, d'enaltir de, una miqueta aquesta professió. I Elsa, moltes gràcies per visitar-nos novament. De res. I ens retrobem d'aquí a poquet, no?, no, no t'hi agrares gaire amb visitar-nos, no, oi? No, no, no, no, tan aviat com pugui. <ríe> molt bé, Elsa. M'agrada molt. Gràcies, a... a nosaltres també ens agrada i a la gent també el t'agrada molt que, que ens portis aquestes informacions. Fins aviat. Molt bé, gràcies, Rubén. Adéu.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 Avui inclús persones eh, jubilades estan en, en centres educatius eh, perquè s'han quedat amb ganes de més, no, mm -hmm. per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que, que, que això és un punt més que li dona un toc de màgia no, al nostre cicle vital. Això so, suposo que també ho hem vist eh, força no, en els darrers anys, gràcies o, o per culpa...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 molt, molt llunyanes doncs de l'entorn no? ara no sé sí qui era, eh? ara m'ho diràs tu òbviament, no sé si era Freud o així que deia, doneu-me un nen i us el convertirem en el que vulgui, si vols, sí. era, era Freud el que deia això? Pues no recordo si era Freud uh... bueno, Era algú relacionat amb la filosofia i la psicologia crec, que deia sí. això no? que uh, al final doncs deia, si voleu un lladre jo us, us agafaré un nen, doneu-me'l i us el convertirem en un lladre si voleu un filòsof, doncs el convertirem en un filòsof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 i moltes vegades quan parlem d'aprenentatge ens, ens ve el cap directament l'escola o els exàmens o un cui inclús, no? a nivell de jo recordo una formació en la que una formació de professionals del lleure educatiu en la qual els hi preguntava què és per vosaltres l'educació no? i una persona em deia l'educació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 Té pocs espais per treballar amb les habilitats socials, per exemple. Algo que és fonamental per per un futur sí. no, d'aquell nen. Mm -hmm. I a més, segons quins eh, nens i nenes, doncs també els costa més, no? A veiem o es veuen casos, no?, de, de nens i nenes molt intel·ligents, però en canvi les habilitats socials eh, estan a l'altre costat de l'avanç. Eh? Et diré que em trobo amb joves amb matrículums a matrículums d'una la universitat que no són capaços de presentar-se a una entrevista de feina. Clans ens estem trobant amb això. Mm -hmm. amb que li hem donat tantíssima importància l'intellecte, però de què serveix tenir un bon intellecte si a nivell emocional o a nivell d'habilitats socials o comunicatiu no tens un mínim per poder defensar el que t'intellecte que tens. Doncs, eh, amb aquest aprendre, no, que s'ensenya o que, de, de, que aquí a Palafrugell per sort doncs, eh, tenim eh, aquesta hi ha aquesta mm, aquesta cultura no? De que no només s'eduqui a les escoles només s'ensenya a les escoles sinó en tots els àmbits de la vida doncs eh, això una vegada més ho refirmem des de Ràdio Palafrugell i amb aquesta càpsula doncs també ho hem volgut transmetre eh, això no sé si tot ho englobaríem dins d'aquest aprenentatge significatiu que em, que em comentaves abans d'entrar en antena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 Uh, no, una vegada més, doncs agrair-te que hagis uh, vingut fins aquí ens hagis explicat aquesta càpsula en aquest cas en relacionant amb l'aprenentatge i ens uh, retrobem a, a la propera amb una nova càpsula de psicologia. Moltes gràcies. Molt bé gràcies a vosaltres si meu si di meu di Mas no é pa pujo psicòlegs. I amb aquesta darrera càpsula ens ha ofert avui en Pau López, del psicòleg emocional de Ràdio Palafrugell. Hem arribat al final del programa d'avui d'aquest 86è programa de l'hora del peix fregit de la sintonia de Ràdio Palafrugell, que us acompanya Recordeu que de dilluns i cada divendres de 10 a 11 doncs amb aquestes dues càpsules que us hem ofert avui, avui molt enfocat amb el tema de la medicina no? el primer però amb el tema de la infermeria amb aquest programa amb aquest projecte Nursing Now i ara doncs amb aquesta, aquesta càpsula d'aprenentatge que ens ha portat el nostre psicòloga en Pau López Nosaltres ens acomiadem fins dilluns quan tindrem noves informacions que hagin passat durant el cap de setmana tant a Palafrugell com a la comarca i també amb dues seccions més que us oferirem en aquest matinal de Ràdio Palafrugell Per tant, doncs, que passeu un molt bon cap de setmana